spela in, nu ska vi se, nu står det minus 0,2, nu tror jag att det rullar, ja, vad bra ja det är ju fint fan jag kör ju video, ser du det ser jag, jag, jag vågar inte trycka video <laughs> jag kan göra som du vill ja, ja gärna, jag vill gärna se det Helvete. här har jag fått mail. ja från Gunnar Storgunnar ja, Valter Stor... ah! Ah, skattade i bröstet här nu oh. ah. sådär det, det där var Vad fint vad är, det för, dag, var är det för dag idag? Vad är vi för att här är vi får att dra på videon nå? Ja det får uh, var, var, var till, gör man video då? Där. En liten, ja, det Det ja, då frågade han direkt. Vill du spela in videomod Men det är efter ja, Hej, vad vi, vi, vi ska inte vlogga. Nej, precis det är ingen videologin, för det, det blir, syns ju såna här grejer och så. Ja. Och jävlar, vad du är. Jag är väldigt långhårt i jävel. Shit, har du inte gjort något åt det Nej, det ser ut som det. det var 1997 senast, såg jag så säga, inne. Nu klippade jag med på studenten. Vad fan var ni på, men Du jobbar ju, säger jag. Gransäter var ju på studenten, och det var det du undrar. Ja, det var vi också. Det finns ju där, men det är längre, men jag. Men det är konstigt. Det var sånt jävla bra landmärke i Trollhättan. Nu vet man inte vad man ska förklara upp där. Du vet här. man ska förklara upp mm -hmm. där. Ja, men. Så går det liksom att förklara för någon som inte är, kan är anal med Trollhätt i geografin. Liksom. För då ja, sa man om du kommer från en liksom. så sa man så här. Uh, Svänga upp där vid Gransäte. Ja, det, det såg man direkt. Det blir så här. Uh, Svänga upp där mot Strömslund. Ja, det är fina hus där. Lägenheten. Så då kör de ju vidare. Ja. Över liksom. Då tar man ju stigbärsliden upp. <laughs> det där måste ha ett namn Den uppfarten där ja. Det är högre då om man kommer från ja. Men den hyllan, hyllan var ju fin där kan Med sten där. <laughs> ja precis, här låg Ja. Här Ja vi kan göra det En gammal jävla troll Så kommer man antagligen fortfarande och säga gransäte Så Så kan man ha en... <laughs> Uh, uh, en som man har på museer som liksom uh, laminerad lapp <laughs> <laughs> Ja. Ja, uh, vet lite kvisten vill nåt här Vad sa du? Ja men. Fagerstrand, det är det Ja. Jaha. Uh, uh, ja det är klart Fagerstrandsbacken. Ja ja, uh, uh. där är Sk där har vi ju era anala trollhjulbord. <här> det inkluderar ju oss. Ja. Uh, uh. yeah, det fan du är grässtatko. Du kan <här> Jag ja. Vad jobbar ni med idag då? Vad sa du? Vad, job vad jobbar ni med idag? Vi jobbar med, vi ska till Barcelona. Eller måndag morgon. Så vi jobbar med mod och kläder. Vi jobbar med att plocka ihop uh, vår mode. Ja fy fan vad gott. Till flyga uh, Herregud. Nu flyger du har... måndag morgon. Vad sa du? Flyger du i måndag morgon? Ja. Vi fotar skate skateboarding några dagar, tjejmode en par dagar, och sen kommer det ner två i göteborgare. Uh. <laughs> Lifestyle clothing, streetwear, whatnot. Det, det hela veckan, eller? Vi slåss med sonen son Linus, nu, att menar. Linus. Linus är Valtes nya favorit också. Han, han, alltså, när vi var på pika förut så sa han... Baisen är det pappa. Ja, ska gå med mig och bajsa. Ooh, fick det nära. <laughs> det är lite torkat. Pappa. Det blir nästa. Ja, gött. Ah, Linus är Lina ny favorit alltså. Ja? Ja, ja, vad heligt. i vilket skick kommer du vara på tisdag kväll då, du? När vi ska prata nästa gång. Ja, det kan Vad eh, då. då är det nog? Kommer du vara knastig? Påverkad av Amarone? Ja. ja, det är ju italienskt i och för sig. Det det fan, Ja, nej, men vi får lösa det. Annars får vi en god inhoppare som heter Björn Holmén Ja, jag tar med hela skate teamet. Sweet skateboard. Två lite kille. vi så... Ja, jag Fina jobb. Ja, men du. Det, det, lår, det är svårt att säga. Jag ser ju fan inte ens om det några grafer som bildas av våra ljudsignaler. Men det ser, tiden rullar och... Så jag klipper väl det snart Och så ser vi vad det blir efter fem minuter Men, Gör det så är detta piloten Ja, pilotavsnittet yep. Kvartsantalet Det kan jag spela Nasty Road <laughs> Ja, precis Ja, vi kan prata om det där ja. Hälsa gänget Ja, oh, det är gött Ja, det blir det från Spanien Ja, det är klart Och från Slovakien äh, Metropolit Slovakien okay, med lista, ja Bygger, bygger gasolkök. Ja gör, man. ja, gör man. Men då får vi iväg till Vännersborg nu. Ja, gör det. Hälsa inget. Gör Hälsa hem. Ja, gör man. Ja. Uh, så här. Mm. Hej då. Hej då.